Hola a totes i tots i benvingudes al primer episodi de Transformant les Aules, veus per a la justícia social, un podcast dedicat a compartir reflexions i sabers entorn a la justícia social i el treball decent des de perspectives i històries de vida diverses. Desdiscot, l'Institut Sindical de Cooperació al Desenvolupament d'UGT i Lles Balears, hem creat aquest espai per parlar dels desafiaments globals i els reptes socials que afrontam com a individus i com a comunitat amb l'objectiu de fomentar el pensament crític i l'acció transformadora entre la població i, especialment, entre el professorat de cicles formatius. Jo soc Nebri Liriani, tècnica de projectes d'educació per a la transformació social i cooperació de la Delegació Balear d'ISCOT, especialitzada en la gestió de projectes des d'un enfocament feminista i de gènere. I jo sóc Oroquia Clara, afrofeminista, mediadora intercultural, formadora i científica. Avui parlarem del que l'escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie anomena el perill de la història única. Parlarem d'estereotips, de diferència, de diversitat i parlarem també de desaprenentatge i de l'educació transformadora. Ens acompanyem? Comencem! Quan vaig deixar Nigèria per a estudiar en la universitat als Estats Units, tenia 19 anys, i vaig deixar impressionada la meva companya d'habitació, Estadounidanka. La noia em va preguntar on havia après a parlar anglès també, i li va desconcertar descobrir que l'idioma oficial de Nigèria és l'anglès. Em va demanar escoltar el que havia anomenat la meva música tribal, i es va emportar una gran decepció quan vaig treure la meva cinta de Mariah Carey. A més, la meva companya d'habitació donava per fet que jo no sabria utilitzar la cuina. A mi el que em va impressionar va ser el següent. Ella s'havia piedat de mi fins i tot abans de conèixer-me. La seva actitud per defecte cap a mi, com a africana, era una espècie de llàstima, ben intencionada i paternalista. La meva companya d'habitació coneixia una única història sobre Àfrica, un relat únic de catàstrofes. En aquesta història no hi havia la possibilitat que els africans se li semblessin en ras. No pertocava per a sentiments més complexos que la pena ni la possibilitat de connexió entre iguals. Haig de dir que fins que vaig viatjar als Estats Units no em vaig identificar conscientment com africana. Però als Estats Units, cada vegada que s'esmentava Àfrica, la gent es girava cap a mi. El que acabam d'escoltar és un fragment del discurs al perill de la història única» de Nachim Amanda. Com podem observar en aquest exemple, Sovint, les persones tenim interioritzat i après un relat únic sobre alguns col·lectius o territoris. Les històries o relats únics es transmeten de generació en generació a força de repetir una única realitat d'un poble o d'una comunitat. A Ditje ens diu que un dels perills del relat únic és que crea estereotips i el problema amb els estereotips no és que siguin falsos, sinó que són incomplets que converteixen un relat en l'únic relat. Podem observar en aquest fragment que existeix un relat únic sobre Àfrica, basat en una imatge d'extrema pobresa i de precarietat dels països africans. D'alguna manera, s'assumeix que és aquesta l'única situació possible a l'Àfrica. Degut a això, la companya de pis de Nachim Amanda directament descarta la idea de que pugui existir una persona africana amb una vida acomodada i similar a la seva i veu a les persones africanes amb pena i amb cert paternalisme. Aquesta dinàmica ens treu l'oportunitat de ser vistes per qui som i crea un desagradable peatge que hem de d'atravessar per crear relacions entre iguals. Personalment, moltes vegades m'han fet preguntes sobre l'Àfrica, com una terra totalment primitiva. M'han demanat si a l'Àfrica tenim cotxes, que si ens dutxam, si tenim plats, si tenim llum o electricitat a més de demanar-me si parlo africà, com si fos un país i no un continent amb 54 països reconeguts. Sempre he tingut la impressió que és impossible conèixer degudament un lloc o una persona sense conèixer totes les històries d'aquest lloc o aquesta persona. La conseqüència del relat únic és la següent priva les persones de la seva dignitat. Ens dificulta reconèixer la nostra com una humanitat. Emfatitza en què ens diferenciam, en lloc d'en què ens assemblem. Chimamandak no si aditxe, a El perill de la història única. I creieu que a les aules es reprodueixen relats únics? Sabem identificar-los? I quins efectes tenen la construcció dels relats únics dins l'entorn educatiu? El professorat, igual que la resta de persones del món, té interioritzats una sèrie de prejudicis i estereotips, però també té el poder de canviar els relats únics de l'alumnat. Si analitzam el cos de professorat a Espanya, podem veure que el perfil de professors i professores sol ser bastant similar, persones blanques d'una determinada posició social. Per una banda, els darrers informes de l'INE ens mostren que existeix una bretxa de gènere entre el professorat. En xifres generals, les dones representen un 67% del cos del professorat. Però, tot i que és molt elevat el nombre de dones que imparteixen educació infantil, amb un 97,7%, veiem que quan es tracta d'educació universitària, aquest percentatge cau al 42%. Per altra banda, diferents activistes i moviments antiracistes han alertat de la poca presència de professorat d'origen ètnic o racial divers entre el cos docent universitari. Na Asrin Hasanova és procedent de Cervallan i és membre de l'Associació Estudiantil Antiracista de la Universitat del País Basc. Ella explica que existeix una manca de diversitat ètnica o racial entre l'alumnat i el professorat universitari i que això pot ser degut al fet que durant l'etapa educativa obligatòria no s'anima a l'alumnat racialitzat o als col·lectius més oprimits a continuar amb els seus estudis i a formar part de la universitat. Aquesta falta de diversitat entre el professorat pot tenir com a conseqüència la reproducció de relats únics sobre certs individus o col·lectius i, a més, provoca que l'alumnat no trobi referents amb els quals identificar-se. Per altra banda, les realitats d'ells i les alumnes que conviuen a una mateixa classe són ben diferents. Les diferències no són en si un problema, sinó dotar-les d'una connotació negativa és el que ens separa com a societat. La manera que tenim d'interpretar les diferències en relació a l'altre, entre cometes, pot donar que a caure en actituds discriminatòries. I això ens ha de fer saltar les alarmes. En relació amb això, em resulta curiós com es repeteix la història sobre la propa identitat. És una conversa que he tingut amb moltes de les meves amistats afrodescendents o que provenen d'una cultura diferent i que han crescut aquí. I és el fet de que no t'adones que és diferent fins que et presentes en societat. Al meu cas, em vaig adonar que era negre quan vaig arribar a l'escola i em vaig sentir rebutjada i senyalada. El sentiment d'alteritat estava construït per com em tractava la resta de gent i la falta d'acceptació externa. Doncs d'això parlarem precisament a continuació, donant alguns exemples recurrents a les aules on podrem identificar alguns dels relats únics que es repeteixen i repeteixen en relació als altres. Però, Kia, tu has sigut conscient durant la teva etapa educativa de la reproducció d'imatges estereotipades o de la presència de relats únics? Doncs sí. Concretament, m'he trobat uh, més d'una ocasió el fet de que classe no es donava importància als països i continents empobrits, deixant-los al marge del que suposadament era necessari conèixer i reproduint així el missatge de que Europa és l'eix central de tot el procés històric. Recordo que quan estudia, estudiava l'ESO havíem d'aprendre mapes del món i les seves capitals. Van començar per Europa amb un nivell d'exigència bastant alt i quan va arribar el moment d'Àfrica i Amèrica del Sud el nivell va baixar exponencialment fins al punt que la professora va dir que era voluntari eh, estudiar-ho i que aquests mapes no es treballarien a classe. La professora ens oferia poder sumar unes dècimes a la nostra nota si ho estudiàvem a casa, però deixava molt clar que no eren importants ni necessaris. Una escena similar em va passar a una assignatura de del màster, que vaig estudiar l'any passat. En un dels mòduls, estudiàvem els moviments de l'homo sapiens per la Terra i la seva relació amb alguns grups ètnics actuals. Havien de fer un treball per relacionar les diferents rutes dels humans i l'origen dels marcadors genètics, depenent del continent. Però l'únic continent, no inclòs aquest treball, era l'Àfrica. Jo tenia moltes ganes de poder aprofitar l'oportunitat de fer aquest treball i conèixer un poc més sobre el meu origen. Així que vaig decidir demanar a la professora si podia fer el treball sobre l'Àfrica. A la professora no li va agradar la idea i ens va explicar que aquesta part la treballaríem gengint un article classe i va ser una classe que al final se va cancel·lar. Una realitat que està molt present a les classes de història i que connecta directament amb aquests dos exemples és la tendència a presentar episodis històrics que comporten genocidis i crims de guerra com a fets heroics i grans gestes. Un exemple molt clar pot ser el que es sol anomenar com la descoberta d'Amèrica. Com molt bé diu el doctor Antúmito Asiger, historiador i activista antiracista i panafricanista, es parla de la descoberta com si els habitants del continent no fossin éssers humans, sinó part de la fauna sense tenir en compte que ja estava descobert. En aquest cas, el relat únic és ben clar enaltir aquest episodi històric com un exemple de la grandesa i del poder d'Europa i en encobrir la seva naturalesa colorianista. En relació amb això, podríem parlar també de com a les aules, sovint les persones racialitzades no blanques, són llegides des d'un enfocament eurocèntric i ple d'estereotips. Per exemple, en el meu cas, he tingut professors que s'han rigut del meu cabell, donant a entendre que no sóc neta i que no em pentino. O fins i tot han arribat a aturar una explicació en mitges només per demanar-me davant de tothom si el meu pentinat nou és el meu cabell real. Aquí el relat únic només permet veure la bellesa o normalitat en els pentinats clàssicament eurocèntrics. Parlem mare del gènere i el sexisme. Pot ser ara estem més sensibilitzats i sensibilitzades entorn als estereotips de gènere i consideram que és una qüestió que ja està suficientment treballada a les aules i fins i tot ja superada. Però encara avui dia es mantenen moltes dinàmiques discriminatòries en relació al gènere i volem destacar alguns exemples recents. Començant per la invisibilització de les dones a l'entorn educatiu. Fins fa només 9 mesos, dels 10 filòsofs que s'havien d'estudiar obligatòriament a les proves d'accés a la universitat, 10 eren homes, 10 de 10, ni una sola dona. Gràcies a l'aprovació del Reial Decret 243 2022 del 5 d'abril pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat, això per fi ha canviat. La professora de Filosofia Maria del Toro que va iniciar una petició per incloure a filòsofes el temari de batxillerat i a l'examen de selectivitat, expressa orgullosa que per fi l'alumnat podrà conèixer filòsofes de totes les èpoques i comprovar així la capacitat d'analitzar i qüestionar la realitat d'aquelles a qui s'excloïa de l'espai públic de tenir veu i de ser escoltades. Com a llicenciada en Humanitats, he de dir que aquesta realitat no em resulta gens aliena, quan estudiava la carrera, gairebé no es citaven les aportacions de les dones en la història, o la història de l'art, o la filosofia, l'antropologia, la ciència o la literatura. A les aules s'exposaven les obres de pintors, escultors i arquitectes. Llegíem les obres d'escriptors, filòsofs, dramaturgs i pensadors. I analitzaven textos d'antropòlegs, historiadors i científics i, de tant en tant, es parlava d'alguna dona artista o d'alguna escriptora. I, com ja sabeu, el relat únic crea estereotips i simplifica la realitat. Quin missatge estem donant a l'alumnat si el 90% dels referents que es donen a les aules són homes? Una altra realitat que podem trobar a les aules dels centres educatius és la reproducció d'estereotips sexistes, que es poden donar a través de diversos mecanismes com els materials i recursos emprats a l'aula, ja siguin llibres de text, lectures obligatoris, pel·lícules o cançons que es puguin escoltar, l'ús d'imatges sexistes o l'ús d'un llenguatge sexista per part de l'alumnat o professorat, les formes de participació de l'alumnat a l'aula i l'atenció que reben en funció del seu gènere. Altres relats únics que solen repetir als llibres de text són aquells que tenen a veure amb el model de família i el model de relacions efectives que es presenten en ells. I és que poden veure que existeix una manca de representacions de realitats que vagin més enllà del model heterosexual. Com a estudiant d'idiomes, he pogut constatar aquesta realitat als llibres que fem servir a classe. Arribats en aquest punt, vos volem compartir algunes propostes de bones pràctiques per incorporar a l'aula que potser vos poden ajudar a l'hora de plantejar les vostres classes. Una bona proposta seria analitzar el llenguatge escrit i visual que fem servir a classe. Com estan redactats els exercicis que donem els i les alumnes? Fem servir un llenguatge inclusiu? Les imatges que acompanyen els textos o que s'utilitzen a les presentacions de PowerPoint estan reproduint estereotips? Una altra bona pràctica incorporada dins les aules pot ser que ens assegurem de donar referents diversos o que no siguin hegemònics. Donar exemples de pensadors, pensadores, escriptors, escriptores de diverses procedències. Alguns referents positius de la comunitat espanyola són Antúmito Asillé, Safia Ladam, també coneguda com a hija d'immigrantes, Aixa Ismail, Lucian Bomio, Moja Guerreu o de Sirevela. Un altre bon exercici pot ser analitzar i observar qui participa més a les aules, les o els alumnes. I quan es generen debats a l'aula, qui sol tenir la paraula? Una bona idea seria proposar que l'alumnat intervengui de manera intercalada, alternant el lot, el lota, el lot, el lota. I quin és el camí a seguir per trencar amb aquesta tendència i assolir una transformació real dins les aules? Doncs per fer-ho hem de partir de nosaltres mateixes. Hem d'assumir les nostres responsabilitats individuals i col·lectives i identificar-nos com a subjectes polítics capaços de generar canvis dins la societat en la que vivim. Així, la transformació passa necessàriament pel desaprenentatge. Desaprendre per ensenyar és fonamental. Desaprendre implica ser conscients de que les nostres maneres de pensar i entendre el món s'insereixen dins d'uns models racistes, androcèntrics, patriarcals i discriminatoris, que no han tingut en compte la riquesa de la diversitat de la vida. El qüestionament d'aquests models ha de ser la base per definir noves propostes justes i igualitàries. Desaprendre implica ser conscients de que nosaltres també reproduïm relats únics, i de que tenim el poder i la responsabilitat de trencar amb això. L UNESCO assenyala que, quan es privilegia una forma de coneixement, es privilegia, de fet, un sistema de poder. El futur de l'educació i el desenvolupament en el món d'avui necessita que prosperi el diàleg entre cosmovisions diferents amb l'objectiu d'integrar sistemes de coneixement originats en realitats diferents i crear el nostre patrimoni comú. I és que, en efecte, tal com ens recorda Aditxer, és impossible parlar de relat únic sense parlar de poder. El poder és la capacitat, i aquí afegiríem la legitimitat, no sols de contar la història d'una altra persona, sinó de convertir-la en la història definitiva d'aquesta persona. I fins aquí el nostre primer capítol, que esperam vos hagi agradat. Gràcies per escoltar-nos! Vos esperam el proper episodi, on parlarem d'interseccionalitat, opressions i privilegis. Fins aleshores, vos deixam amb una última reflexió de Nachim Amanda. Quan rebutjam el relat únic, quan comprenem que mai existeix una única història sobre cap lloc, recuperam una espècie de paradís. Aquest podcast forma part del projecte Formació en Justícia Social i Treball Decent amb Enfocament de Gènere a Formació Professional, desenvolupat per Iscot amb el suport de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears. UGT destina el 0,7% de la quota de tots els seus afiliats i afiliades per a finançar els projectes d'Iscot, l'instrument específic per a canalitzar la solidaritat internacional d'UGT i el desenvolupament d'accions de cooperació internacional i educació per a la transformació social.